що витягувалися в небо прямовисними стінами партизани вистрілювали на ворожу техніку останні панцерфаусти. Та колоні бойових машин не було кінця краю, і тільки в декотрі з них потрапляли снаряди. З танків раз по раз дзв'якали малокаліберні гармати, стрільна розривалася при виході з ущелени, а деякі долітали аж до завою. Сотани Чорнота стояв на призбі скали слідкував за боєм, а він бачив, як тане його сотня. Все більше і більше стрільців лежали вже непорушно, а ті, які були ще живі, забирали вбитих автомати і вистрілювали останні диски. Фауст-патрони міни недавно закінчилися, а довжелезна колона машин, вилаштованих понад окрою, здавалася майже неушкодженою. Ще не важився Чернота сам вступати в бій. Своє життя він залишив на сам кінець. Та ворожі кулі ніби намагалися приквапити його смерть. Все частіше вціляли у виступ скали, за яким Сотан не заховався, і запорошувалися піском його обличчя і руки, коли він вихилявся, стріляючи в солдатів, які все навальніше повзли до виходу з ущелени. Ще трохи і почнеться рукопашна, подумав Чернота. Сержант Шермат почав вже розрізняти вороже обличчя, і коли побачив налиті злобої очі солдатів, з якими він донедавна перебував в одному підрозділі, коли впізнав їх, тих самих, котрі прозивали його чучмеком, чуркою, буйволом, верблюдом, тільки не татарином, навіть не людиною, він підвівся в повний зріст і скомандував своєму відділові до штурму. Загін Шермата хто з багнетом, хто з прикладом нападав на солдатів Сновидова, які повзли кам'янистою дорогою, примушував їх підніматися і вступати в рукопашний бій. Тоді перестав реготати бравий полковник на танку. Він бачив тепер тільки лють і безстрашність своїх колишніх бійців і намагався збагнути, звідки взялася в них така нестримна жадоба помсти – Полковник не міг зрозуміти, за що мстилися бійці сержанта Шермата. Проте ці думки перекривало захоплення гарячим боєм. А втім полковника пройняв незнаний йому досі страх. Вірні солдати почали панічно утікати. Бійці Шермата нас доганяли, їх проколювали штиками і розбивали голови прикладами. Окупачний бій наблизився у притул до командирського танка, і коли Шермат почав спинатися на гусеницю, щоб садити штика, в груди той вихопив з кубри револьвер і вистрелив сержантові в чоло. Побачивши смерть свого командира, бійці Шермата заломалися, відступили. В цей момент із Космича налетіла більшовицька підмога і вдарила партизанам у спину. Чорнота вискочив за за виступу скали і, вистріливши з автомата, останні набої, кинувся на солдатів, які заходили з тилу. Високий, кремезний, він взявся обома руками задула автомата і гамсали ворога ліворуч, і праворуч, поки не впав, зрешотований кулями на межі ущелини. Тоді загуркотіли мотори, і колона машин посунулася вперед. Полковник Сновидов знову переможно зареготав. Та коли побачив, що перед ним немає ні жодного живого противника, а узвірілі нападники розбивають прикладами голови трупів, бувалого фронтовика, який звик до чесного змагу, прийняло несамовите обурення. Він зупинив танка і закричав до вбивці. «Припиніть, припиніть бузовірство, то не бандити, то справжні лицарі, і віддайте їм останню честь». Це було нечого на шеленство. Совєтський офіцер назвав упівців лицарями. Яка ж кара постигне його за таке визнання? Переможці сторопіли, закам'яніли на побоєвищі і не повірили своїм очам. На танк вискочив офіцер зі Смершу і при солдатах зірвав з полковника погони. Червона мітла до Космича не увійшла, відступила на попередні позиції, остерігаючись нічного нападу партизанів, які, розчинившись в лісах, не прийняли програшу. У село увійшов батальйон стрибків і зайняв народний дім. До сієї ради найманці привели на смерть, переляканого в голову кушні рука, і наказало йому сидіти біля телефона. А кожний постріл, кожна кулеметна черга, що долунювали за кришорською щелени,